2. A napfényes Szentropéből a felhő árnyékos Balmoralba való utazásunk sokkolt bennünket. Alványa nem emlékszem erre a sokra, bár másra nem igen emlékszem a kastélyban töltött első hetünkből. Mégis szinte biztos vagyok benne, hogy nagy részt a szabadban töltöttük az időnket. A családom nagyon szeretett a szabadban tartózkodni, különösen nagyi, aki haragudott, ha naponta nem szívhatott legalább egy óráig friss levegőt. Azt azonban, hogy mi mit csináltunk a szabadban, mit mondtunk, viseltünk, ettünk, nem tudom már felidézni. Van egy beszámoló arról, hogy a királyi jachton utaztunk, a Wake-szigetről, a Kastéba a jach utolsó útján. Jól hangzik, de nem emlékszem rá. Amit éles részletességgel megőriztem az emlékeimben, az a bennünket körülölelő fenséges környezet volt. A sűrű erdő, a szarvasok által lelegel domb, a felföldön kígyózva elterülő díjfolyó, a fejünk fölött magasodó, örökké hófoltos lohnagár. Táj, földrajz, építészet, így működik az emlékezetem. Dátumok? Sajnálom, utána kell néznem ennek. Pár beszéd? Megpróbálok mindent megtenni, hogy pontosan emlékezzem, de nem tudok egyetlen szót sem felidézni pontosan, különösen, ha a 90-es évekről van szó. De kérdezzenek meg bármely helyről, ahol jártam, térről, ahová beléptem: kastély, pilótafülke, osztályterem, kabin, hálószoba, palota, kert, kocsma, a szőnyek szegecsekig bezárólag mindenre emlékszem. Miért rendszerezi az agyam így az emlékeimet? Talán genetika? Trauma? Valami Frankenstein-szerű kombinációja a kettőnek? A bennem élő katona, aki minden teret, terepet potenciális csatatérként érzékel? A vele született, otthonülő természetem, amely lázad a kényszerű nomád lét ellen? Talán az a mélységes félelem, hogy a világ alapvetően egy labirintus? és térkép nélkül soha nem lenne szabad egy labirintusban elkeveredni. Bármi legyen is az ok, az emlékezetem olyan, amilyen. Úgy gyűjti és rendszerezi az emlékeket, ahogy jónak látja, és ugyanannyi igazság van abban, amire emlékszem, és ahogyan emlékszem, mint az úgynevezett objektív tényekben. Az olyan dolgok, mint a kronológia és az ok okozati összefüggések gyakran csak mesék, amelyeket a múltról mondunk magunknak. A múlt sohasem halott, de még csak el sem múlt. Amikor nemrég felfedeztem ezt az idézetet a brainycute.com-on, megdöbbentem. Azt kérdeztem magamban, ki a fene az a Fölkner, és mi köze van hozzánk vinzorokhoz. És akkor Balmoral. Behunyom a szemem, és látom a főbejáratot, a lambériázott bejárati ablakokat, a széles oszlopcsarnokot és a három szürkés fekete pettyes gránit lépcsőt, amelyek a masszív, színű töltyfából készült bejárati ajtóhoz vezetnek, amelyet gyakran egy nehéz, görbeívű kő támaszt ki, és gyakran egy köpenyes inas felügyeli, és belül a tágas halt és annak fehér kőpadlóját szürke, csillag alakú csempékkel, és a hatalmas kandalló a gyönyörű díszesen faragott sötét fából készült kandalló párkányjal, az egyik oldalon egyfajta háztartási helyiség, balra pedig a magas ablakok mellett horgászbotok, sétapálcák, gumicizmák és nehéz vízhatlan ruhák. Sok vízhatlan ruha, mert a nyár skócia szerte nedves és hideg, de most ebben a szibériai időben csípős hideg volt és aztán a világos barna fa ajtó, amely a folyosóra vezetett, a bíbor vörös szőnyeggel és a krémszínűre tapítázott falakkal, amelyeken aranypehely mintázat volt, mint a bréj aztán a folyosó mentén a sokszoba, mindegyiknek meghatározott rendeltetése volt, például ücsörgés vagy olvasás, tévé vagy tea, és egy külön szoba a lapoknak, amik közül sokat úgy szerettem, mint a pöttyös nagybácsik, és végül a kastély főterme, amely a XIX. században épült egy hajdani, másik XI. századi kastélyhelyén, néhány generáción belül egy másik Harry herceggel, aki száműztette magát, később pedig visszatért, és mindent és mindenkit megsemmisített, akit látott. A távoli rokonaim A rokonlelkem egyesek szerint ha másért nem is, a névadóm. 1984. szeptember 15-én születtem, és a Henry Charles Albert David of Wells névre kereszteltek, de az első naptól kezdve mindenki csak harry hívott. A főterem szívében volt egy nagy lépcsőház, lenyűgöző, drámai hatású, ritkán használt lépcsőkkel. Amikor a nagy a második emeleti hálószobájába tartott, a korgikkal a sarkában inkább a liftet használta. A kutyák is azt szerették jobban. Nagy liftje mellett egy pár bíborvörös vörös ajton át, és egy zöld tartán padló mentén egy kisméretű, súlyos vaskorláttal ellátott lépcsőház vezetett fel a második emeletre, ahol Viktória királynő szobra állt. Mindig meghajoltam előtte, amikor elhaladtam mellette. Felség, Vili Európa nagy mamáját Európa nagymamáját rendkívül vonzónak találtam, és nem csak azért, mert Nagyi szerette őt, és nem is azért, mert papa egyszer a férje után akart elnevezni, amit szerencsére anyu megakadályozott. Viktória nagy szerelemben és szárnyaló boldogságban élt ugyan, de az élete alapvetően mégis tragikus volt. Apja, Edvárt Herceg, Kent és Srethern hercege állítólag szadista volt, akit szexuálisan izgatott a katonák megkorbácsolásának látványa. Drága férje, Albert, a szeme láttára halt meg. Emellett hosszú, magányos uralkodása alatt, nyolcszor, nyolc különböző alkalommal, hét különböző alatt való lőtt rá. Egyetlen gulyó sem talált célba. Viktóriát semmi sem tudta legyőzni. Viktória szobrán túl a dolgok bonyolultá váltak. Az ajtók egyformák lettek, a szobák egymásba fonódtak. Könnyű eltévedni ezen a helyen. Ha rossz ajtót nyit ki, lehet, hogy rátörsz apára, miközben az inasa segít neki öltözködni. Rosszabb, ha éppen a fejenállás gyakorolja. A fizioterapeuta által előírt gyakorlatok voltak az egyetlen hatékony orvosság, apa állandó nyaki és hátfájására főleg a régi póló sérülései miatt. Naponta végezte ezeket a gyakorlatokat, csak egy alsó volt ilyenkor rajta. Lendült egyet, és egy ajtónak támaszkodva, vagy egy rúdról lógva tornászott, mint egy gyakorlott akrobata. Ha valaki csak az egyik kisúját is az ajtókilincsre tette, hallhatta, ahogy a másik oldalról könyörög apa. Ne, ne, ne, ne nyisd ki! Kérlek, Istenem, ne nyisd ki! A balmoralnak ötven hálószobája volt, amelyek közül az egyiket nekem és Villinek osztották ki. A felnőttek gyerekszobának hívták. Vilié volt a nagyobbik fele, francia egy jó nagy mosdókagylóval, egy tükrös ajtajú szekrényjel, egy gyönyörű ablakkal, amely az udvarra nézett a szökőkútra, egy űzbak bronzszobrára. Az én szoba felem jóval kisebb volt, kevésbé fényűző. Soha nem kérdeztem meg miért. Nem is érdekelt. De nem is kellett kérdeznem. Vili két évvel volt idősebb nálam, Vili volt az örökös, én pedig a tartalék. Nem pusztán csak a sajtó emlegetett minket így, bár határozottan igazuk volt. Ezt a megnevezést gyakran használta apa, anya és nagyapa és még nagyi is. Az örökös és a tartalékos. Ez nem volt degradáló, nem volt kétértelmű, ez volt az igazság. Én voltam a árnyék, a támasz, a béterv. Engem arra az esetre hoztak a világra, ha villivel valami történne. Azért voltam, hogy erősítést, figyelemelterelést, és szükség esetén pótalkatrészt biztosítsak. Talán egy vese, vérát tömlesztés. Egy kis csontvelő. Mindezt az életutam kezdetétől fogva kifejezetten világossá tették számomra, és azt követően is rendszeresen megerősítették. Húsz éves voltam, amikor először hallottam azt a történetet, hogy mit mondott állítólag apa a mamának a születésem napján. Csodálatos! Most már van egy örökösöm és egy tartalékom. A munkámat elvégeztem. Egy vicc. Feltehetőleg. Másrészt percekkel azután, hogy apa ezt a komédiát előadta, állítólag elment, hogy találkozzon a barátnőjével. Szóval sok az igaz szó, amit csak tréfából mondtak. Nem sértődtem meg, nem éreztem semmit sem. Az utódlás olyan volt, mint az időjárás, vagy a bolygók állása, vagy az évszakok változása. Kinek volt ideje aggódni ilyen megváltoztathatatlan dolgok miatt? Kitörődhetett azzal, hogy a kőbevésett sorsszerűség zavarja. Vindzornak lenni annyit jelentett, mint kitalálni, mely igazságok időtlenek, majd száműzni őket az elmédből. Azt jelentette, hogy az ember elsajátította az identitása alapvető paramétereit, ösztönösen tudta, hogy ki vagy, ami örökre mellékterméke volt annak, hogy ki nem vagy. Én nem voltam nagyi, nem voltam apa, nem voltam Vili. Én voltam a a sorban, mögöttük. Minden fiú és lány legalább egyszer elképzeli magát hercegnek vagy hercegnőnek. Ezért tartalék vagy nem tartalék, nem volt rossz dolog annak lenni. Sőt, határozottan a szeretteid mögött állni, nem ez volt a becsület definíciója? A szereteté, mintha meghajoltál volna Viktória előtt, amikor elhaladtál mellette?